دغه ته یو خبر اوس دی مطالعه کثرت ازواج ډېری بيبيانه کول او د وسره نکاح دا د مغرب له طرف نه د مستشرقینو له طرف نه د غیرو د طرف نه په اسلام چه څمره اعتراضات کیږي کی پوهیږي کې کی یو ورسي او غټه اعتراضونه چې اسلام کې یو عام سړی له والد غنو خزو اجازه پر کړه شوی سالور او استادو دے پیغمبر دون غنې خزو والی کړي دو دا اوس دومره شوه عامو سالور اعتراض او د پیغمبر په غنو باندې اعتراض نووځو بالله د نبی علی سلام د غنو بی بیانو بارکی مستشرقین بدبختہ اداوی چې دا نعوذ بالله نعوذ بالله وی نقل کفر کفر نباشد منخداغی اگر کفر را نقل کوکا نا دا ای بانی دا رد دا پار چه نعوذ بالله دا نبی علیہ السلام ستاسو پیغمبر چرے دا شہوت پرستو نعوذ بالله من ذالک زکی دونو گنی بیبیاں تا دونو گنی بیبیاں والی کئی او دغه خبره دا چې تاسو شریعت تاسو له د سلور اجازه درکړې ده نو دم ظلم نه زیاته ده خزو سرا زکه غنې خزو کې مساوات نشي کېده ظلمي دغه جذبات او تټس رسی خو غیره غیره دا د مستشرقینو په اسلام او په پیغمبر اسلام باندې اعتراض سمري د نبی سره و سلام د کسرت ازواج د ڈیرو بیبیانو کولو وجہ و جواب دینو دو جوابا یو الزامی او دویم بیا تحقیقی کی او تفسیلی الزامی جواب خدا دے کچھر تا گڑی بیبیانے دا دا اسلام نقصی چې مسلمان تے دا سلور و اجازت او پیغمبر اسلام غنی بی بیبیاں نو سره نکاح کړی دا نو خدای اعتراض پ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کیږي نو نووذو بالله نووذو بالله د اعتراض اول پ موسی علیہ السلام وکي پ یعقوب علیہ السلام یوکي پ ابراهیم علیہ السلام یوکي زکه ارين غنی بی بیبیاں دي دا مستشقیقون د اهله کتاب يهود نصارى نو اخد تاسو من استاسو انبيای دي کنه نو د اعتراض پو موسی علیہ السلام پیا ابراهیم علیہ السلام پیا یعقوب علیہ السلام چې دا دروان انبیاره مسالم دوم 100 انبیای د اهل کتاب یني تاسو د شریعت پابند ده دغره 100 د بنی اسرائیل او انبیو کې نور یو دو انبیا داوود او سليمان عليهم السلام اخذ دون گنی کڑی دی چ زموند پیغمبر نن دیر مخک تیلی نو دای تراس کا په موح رسول الله صلی الله علیه او که کاو تاسو کداریتاس جواب سجواب کاو هغه جواب د محمد رسول سلم صلی الله علیه و الینه طرف نمنه آیا خبره دا چې څومره بیبیان وی دا په دی نور مزابونو کې د گنو بی بیان وی اجازه تشتا تر دې چې ال دو مذاب کې اندو مذب دای دا چکم مذبی دینی کتاب دے وید دا وید دا تاریمات و مطاویق دا گانو خزو نکا اندو ازم کی اندو مت کے اجازه او بلکې د اندوانو مشر رام چندر جی چه وردوئی داغا پلارو مہا راجا داغاوئی دری خزوئی اندوانو مذب دارنګ د دا یوهودو او نصاریو په دین کې هم دای دا په مذہب کې د غنوې خذوسره نیکه اجازه لکه لقد تورات د انجیل او غیره تعالیمات چې متعددو خذوسره نیکام جایز او دديده انبيو د متعددو نکونو تذکرہ موجود بلکې د سليمان علی السلام د غنوې بیانو تذکرہ هم زمنا نو اشارهتن قرآن کے شویدہ یو واقع راضی قرآن کی اخو سره تفسیر لري سر دالوق لگی ابراہیم علیہ السلام دو بھی بیانے د دا یاقوب علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام سلور بھی بیانے سلور سلور بھی بیانے وی دا داود علیہ السلام بارک ننن وی او د سلیمان علیہ السلام بارک سلم راضی بلکې د یو اسرائیلی روایت مطابق چی سو بھی بیانے. سلیمان علیہ السلام او زمون د پیغمبر صوب بیا نو اعتراض کوي یوول سیا وینځه چې وسره کې دیار لسی چې مې تفصیلو نو د دومره انبیا د تنخ کاری خدا د اسلام او د پیغمبر دا اسلام سره غتاسب بنیا د خبره کې سترګه پټه یو عالم دی ډاکټر حمید الله رحمه الله اصل د اندوستان حیدرآباد او بیا فرانس ته فرانس کې ډیر لوی خدمت کړی د اسلام او ډیر خص کالرو ډیر عالم وو فوت شوه لوس هغه سلکتری بیا ویلی دی او غلیکچره د کتاب په شکل نی ای کوم لیکلی چې ما یوراس پراس کې فرانس کې یو لیکچر ور کوم مسلم او غیر مسلم ډیر خلک ناشت ال دا طریقي لیکچر وغیره نه بعد سوال جواب نشست وی سوالات شروع دي یو خځه پاسه را نن دا یو غا مذهبي خځه چې د یسايان او پادری کنا مولا ناغه کومای چې مولړی اهمه ای تننه نه وي ا پاسه را همه تاوید چه ستاسو ده اسلام او پیغمبر اسلام ده گنه خزی ولی کدید دی. تا تیر زیاده نده دونه گنه خزی حق نده کیگی بینسافی ده مساوات دا ده ده ده دا دا. ویماورتا داغی ده دا ذهن او ده عقیده مطابق جواب ورک ور نا تا تانا تپوس کو ستاسو ده ایسایت مطابق تاسو ده عقیده ده پادری به وعده نا کئی ولی ده ده ایسا علیہ السلام نائب ده ایسا علیہ السلام وعده نو کرده ها وعده کاؤ خود تیاری شروع و چی ده که یهود و اغا شید کاؤن و اللہ بروخی او چې واپس را کوشي واده با کئی انبیاء ٹھول و دونه کئی یحیال سلام هم دو وعده نمخ که شید کرده ش نور ټول انبیاء و وعده کرده قرآن پا پېمارتې چې ساسو د عقیدې مطابق پادری واده څنګه ځکه نه کوي اده عیسی عليه السلام نائب دی او استاد سو داننن چې کمې کنه پادرنا دام نکا ځکه نه کوي چې اده د ماریام نائب اره ماریام هم به نه کا وخوستاسو د عقیدې مطابق دا سمرا نانې چی یعنی تاسو په پا... پدې ګیرجو کې چې سمرا مذهبي خزینه است دي مولیا نه عالمانی نو استاد د اخیری مطابق دا ټوله نعوذ بالله نعوذ بالله د الله خذلی د الله خذلی دغه گویا کی الله سره نکاشي دا ای کفر ده نو ډاکټر سیوی حمید الله صاحب بیمار توی چې ای ژوند انصاف ده زماده پیغمبر په یو لسه خوځې تراس کئ او استاد خودای پزرګون خوځې بغه تراس نه کوي استاد د اخیری مطابق خدا ټول نه نه نه د الله خجيدي نوذ بالله بي بالکل چبشوا بیا روس ما سره عربي تا اسلام متعلق معلومات الله ایت اسلام نصیب کو مسلمان شه یو خبر مې دا کوله چې دا نبي عليه صلوات و سلام دا غني بي بيان دا ايوازي دا نبي عليه السلام ندي دا نور انبيو مګني بي بيان وي او دویم ته د سړي د پاره د خځه کم اجازت ورکړی شوه دی نو دا دا شریعت حکم نه دی چې خامه حاصل ور وکړي بلکې دا حکم نه اجازت ته یعنی کو ضرورتو کول شي بل طرف ته به پابندی لا دا ک چرته انصاف نشي کول نو فواحرا یو سره نکاو دا حکم نه دی اجازه ته او انسان ته ضرورت پیږي خزر کړي بچيبيني بل خزر مجبوری کیږي خزب اکڑی بیمار وای د خدمت بسوک نی بل خزب با کوي باز انسان انسان طبیعت کې الله نفسانی خوائشاتې خري په یو خزبه نه پوره کیږي نو, کی نو چې زنا کوي نو یې دواو کا درو کا سلورو کا ندايه فطری امر ده دایو زو اتې دغه انسان او د معاشرین پات شوه د نبی علی السلام غنی بیبیا نه نو د نبی علی اسلام د غنی بی بیانی شي کمی دي پا دی که نو اول خدا چی نبی علیہ السلام نوزو بللہ دا دون گنی گری دی نو دا تشاہوت پرستے پر گنیاد ندی گری وجدادا چی نبی علیہ السلام د پچی سال نوجوان دی او اول بی بی سر چی نکا که خدیجت القبرار زیلانها آغا دا چالی سال یا د پچاس سال زنانا دا او بیا دق که کند خز سران کنڈاوا دی کنڈ خزی سره ډیر لوی عمر تیر کړی دی زکر چی نبی علیہ السلام دا پچاس سال شو نو اغا بی بی فات شو بیا نبی علیہ السلام بلخ بی بی سودار زیلان حاصر نکا کری دی نو گویا که دیو کنڈ خزی سره او دا چالیس پچاس سال عمر خزی سره 25 سال د ځوانې تیر کړې او غم داسې چې کلا کلا لصرزي کلا دري روزي کلا میاش میاش پیغمبر د دقت نوجوانه د شباب په هغه باندې وانتهابان دی او سبحانو او غار هرا تزیو میاش میاش لخرینه بار ته رہی شل روزي بار ته رہی پینزل روزي بار ته رہی لصرزي بار ته رہی دري بار ته در کوند خودی سر از زوانی تولد لري او چې کله خدیجه کلکبرا زیلانها وفات کیږي نو دغه وخت د پیغمبر عمر 50 سال زوانی تیرا نو بیا دیمه بی بی سر سرچنه کا کوي آغا هم کوندل ساودار زیلان او دغه هغه نه بعد نه کسر بکړه د واده نه د کړه د ام المؤمنین ام المؤمنین عائشه سره هم د بوډا والی په او بیا رخصتی وا ده مدینه کې شوې د نبی عليه السلام خو بهرحال دا د نبی عليه السلام چې د عائشې رضی الله عنها تقریبا چون سالو مارو د نبی عليه السلام 54 به په کومر او دا هغه وخت د نبی عليه السلام په یو وخت وو بیبيانه صرف جملی یو همو لمینې ساودا رضی الله عنها دیم عائشې رضی بی الله سال سالو مکی بیا دغېنا بعد یو کال بعد حضرت زینان حسن نکاو سومیا شهباز زینب رضی الله عنها سره وش بیا په سلورم هجره کې د ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها بیا په پنځمه هجره کې زینب بنت جحش سره بیا دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام عمر تقریبا 58 سال لې 58 سال کې سلور جمع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او پشپګم هجره کې بیا جويرل رزلان ها ومه کې امي حبيبه رزلان ها ومه کې ورپسې صفيه رزلان ها او دې پس یو کال بعد ميمونه رزلان دومر په دي اخيري وخت کې د بيبيانه بی راګني نو داد د شاهوت نوذ بالله وجندا دا سبلس خبره ده اغه خبره سره یو خدع الله حکم دي ما چې کمايات د سوره احزاب لسته او هغه کې الله رب لز پیغمبر تا اجازت وار کرو پیغمبر تا محاجر غیر محاجر رشتدار وغیرہ وغیرہ سمرا چکیتا تا اجازت او خالص تلکا من دون المومنین دا اجازت او ازادی صرف تا تا مومنان و تن دا د اپارا صرف سلور تی یو خدا الله حکم دے نو دا پا پیغمبر اتراز مکوی نوز بللہ بیا پا اللہو که یوہ او دویم دادا چھ دے که حکمت داو چ د نبي عليه السلام په ذمہ دارو کې کارونو کې اهم ذمہ داری د دا الله دا کتاب آسماني تعلیماتو او تعلیم تبلیغ او تسکیه او د امت رهنمایو دا د نبي عليه السلام تعلیمات قولنا مو فعلنا مو د نبي عليه السلام دا تعلیمات د زندګي هر شوبه سره تعلق لري ځکه چې پیغمبر په هر شوبه کې د امت د پاره رهبر او رهنمای دی اغا که ده بیبیان و که ده اولاد پر ویلیشی ترده پوره چه ده سماتی و ده تحارت پوره والا تر حکومت و سیاست پوره پیغمبر رحنما ده مقتدار ده نبی علیه صلی اللہ و سلام چه سنگ ده سڑو پیغمبر ده نو دارنگ ده زنانان پیغمبر ده او د نبی علیه صلام دیر تعلیمات بار نارینو نقل کلی ده صحابه کرام و امتی را ویستی ده د پیغمبر دغسی دې رژندګیدنه کول کېدا کور کې د نبی علی السلام د بیبيانو سر تعلق څنګه ده د بیبيانو د غړو مساوات څنګه ده حقوق څنګه پاري د لرند اولاد پرورښت څنګه کوي زنانه راتلې کور کې د نبی علی السلام نه د مسایلو ته پوښونو کول نو دا پیغمبر چې د بیبيانو له زنانو له جوابونو ورکې نو د قدن تعلیم او تعالم سلسله او د احادیث او روايات داو امر تصو کرا نقل کړي د دې د پارګني بیوی باندې پکاره ځکه یو بکار کې اخته چې بل د پیغمبر هر کار سکنه د ویني او امر را نقل دي بی او دا وجوه چې ام المومنین عائشه رضی الله تعالی عنها تقریبا 2210 روایات او سيرت د پیغمبر را نقل کړل کور کې ناس را کړل دا رنگ ام المومنین سلمى رضی الله تعالی عنہ ام سلمى رضی الله عنها تقریبا 378 را نقل کړل ابن قیم رحم الله کتاب دے اعلام المقتعين پای کی دومه سلمر زیلانها فتوی را نقل کړی کاغه را جدا کړی چې پوره کتاب کی جوړی د نبی علی السلام نه بعد د ام المؤمنین عائشه رزلانها ام المؤمنین ام سلمره رزلانها باقاعده فتوی ورکوله د سونه لوی د دین خدمت خپل ام المؤمنین رزلانها د نبی علی السلام د وفات نه بعد تقریبا سال سال جمدیدره او د پیغمبرغه تعلیمات لګیا لري قومک درنګ د دا هر بی بی بیا ځان ځان لا خپل د دې نکاسه حکمت ده لکپدی او مومنین اماhato کی وکړیوال ایسره دوبې چیرغه لید امر بین ابي سلمہ رضی الله عنه د نبی علیہ السلام پر کټه ده پیغمبر پر کور کې دغه تربيت شوې ده دا پیغمبر پدې کې یو حکمت دا چې پر کټي سر بسنګ روي کې نبی عليه السلام خپل وای امر رزیلان هو چې نبی عليه السلام په روټه خوڑه زبو سرناستوم نو ماته پیغمبر چل خوده چې خيله اسماني خراخ بلې مغهتا خراخ دا نبی عليه السلام بيبيانو بی کې بلې بيبي ام حبيبه رزیلان ها دا چې حبشته هجرت کړو دا ابو سفيان رزیلان ہو. لور لوردا او دلتا ابو سفیان ده پیغمبر دشمن ده جنگ او جدل ده مخامخ مقابله شو رو ده دا. آلتا دا داغی خواهن مرتد شو سروز بعد مل شو اکوند شو نجاشی نبی علیہ السلام سر داغی دا نکاو تردلا محرم اغا مقررک او اغا امی حبیبا چه سنگ نبی علیہ السلام نکاو تردلا او دنکا اطلاع اغترالا ابو سفیان ته خلاف دے دمکه سردار دے حالت جنگ دے اچ دا وری د ناوی هو الفحلو لا یجرا انفه دا ځین نوجوان دے د پوزنه کټکی مونږ سره سکه وغه سکه مونږ جنگونو کوغم ل عزتونه راکای دا د نبی علیہ الصلوۃ یو سیاسی یو سیاسی جواب او یو نفسیاتی جنگو چې ابو سفیان سره یو دا هر بی, بی کې بی او حکمت ته خو بارحال دا د نبی الله صرا تو والسلام د بیبیانو او د کثرت ازواج ګنو بیبیانو سر د کا کولو سو وضاحتو ان را روانو جمعه أولاد النبي عليه السلام ونبيع تفسيرك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وليسا اللهم إنا لذكرك وشكرك وصحبه اللهم إنا نصلك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعودك من شر مستاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى المستعان عليك وليسا